Második fejezet December 7:10. 7, Jó reggel, Jennifer! – köszönt Jack nagyobb lelkesedéssel, mint amilyet érzett. A patológus kollégák zömével ellentétben nem szívesen vetítette ki másokra az aktuális gondjait és hangulatát, ehhez túlságosan is zárkózott volt. De Jennifer Hernandez viszonylag újnak számított, és az ügyeletet is ő adta, ezért, ha az éjszaka közepén be kellett hívni egy igazságügyi orvos szakértőt, jó eséllyel ráesett a választás. Ha mégsem, akkor is korábban kezdte a napot, hogy áttekintse az éjszaka során befutott ügyeket, megerősítse a hatósági halott szemle szükségességét, majd az egyes eseteket szétossza a törvényszéki patológusok között. – Van bármi érdekes? – tette hozzá Jack, ahogy Jennifer asztalához közeledett – Próbált szokványos hangot megütni. Én is csak két perce értem be, védekezett Jennifer, még nem ástam bele magam az ügyekbe. Előtte szerény halomba gyűltek az akták, melyeket azok a törvényszéki orvosnyomozók töltöttek meg adatokkal, akik magasan képzett szakemberként, akár a helyszínre is kiszálltak, ha a helyzet úgy kívánta, hogy utána járjanak minden olyan halálesetnek, ami megkövetelhette egy orvos szakértő bevonását. A rendőrség és a kórházi személyzet pontosan tudta, mely esetekben követeli meg a törvény, hogy bejelentést tegyenek az I.O.I. felé. Habár az előző nap minnyájukat kimerítette, miután akkor csapódott le minden, ami a hétvégén történt, a mai könnyebbnek ígérkezett. Jack becslése szerint legfeljebb húsz eset gyűlt fel. Az éjszaka során egy patológus vagy nyomozó se hívott valami problémás esettel. Jack próbált nem túlságosan mohónak tűnni. Az ügyeleti riasztások mindig egyet jelentettek a nagyobb kihívást jelentő, épp ezért érdekesebb ügyekkel. Nem hívott senki, vont vállat Jennifer. Nyugodtan telt az éjszaka. Az esetek zöme túladagolás. Jack felnyögött magában. Nem lepte meg a hír. Napjában rendszerint öt túladagolásos esetet kaptak, amit inkább nyomasztónak talált, mint ösztönzőnek. Ilyenkor nem kellett ladba vetnie minden szakmai tudását. Legfeljebb azon gondolkodott el, milyen társadalmi folyamatok húzódhatnak meg a háttérben, túl a tragikus tényen, hogy a fentanil egyre nagyobb teret nyer a drogok között. – Nem bánod, ha belekukkantok? – intett az iratok felé. Külön gondot fordított rá, hogy ne éljen vissza a korából és szakmai tapasztalataiból fakadó előnyökkel. Jennifer elnevette magát. – Csak rajta, szolgált ki magad! A törvényszéki patológusok előtt nem volt titok, hogy Jack szereti korán kezdeni a napot, és kimazsolázni az érdekesebb eseteket. Senki sem tagadta meg tőle ezt az örömöt, mert tudták róla, hogy igazi munkaalkoholista, aki oroszlán részt vállal az esetekből, még a rutin feladatokból is, ellentétben a lógósokkal, Jack mindig kapdosott a munka után, hát még az ilyen stresszes pillanatokban. – Jaj, ne! – hallatszott egy hang. Jack és Jennifer egyszerre kapta fel a fejét, amikor az ajtón belibbent vinni a hóna alatt az elmaradhatatlan New York poszttal. A vékony, sötéthajú és borotválatlan férfi kapucnis pulóverében és budgyos melegítő nadrágjában inkább tűnt csövesnek, mint az IOI rangidős patológiai asszisztensének, pedig megjelenésed acára kimerítő ismeretekkel rendelkezett a törvényszéki orvostan szinte minden területén. Nem csoda, hogy olajozott a működő párost alkotott Jackkel, akivel évek óta együtt dolgozott. – Isten az égben, de utálom ilyen korán itt találni Dr. Stapleton-t! nyögött fel vinni, miközben elcsigázottan az égre emelte tekintetét, és lecsapta újságját a kis kávézóasztalra, mintha mérges lenne. Pokolba az egészszel. Most egész nap ott rohadhatok a veremben, és hallgathatom a vartyogását. Mit követtem el, hogy ezt érdemlem? Az asszisztensek maguk közt veremnek nevezték a bonctermet. Remélem nem a mi kedvünkért csípte ki magát ennyire, jegyezte meg kaján hangon Jack. A kettejük közti kommunikáció tekintélyes részét az ilyen epés megjegyzések tették ki. Hadd hát találgassak! Rogyott vinni az egyik székbe. Családi problémák, anyós gondok, langyos! Jack elfintorodott. Vinni túlságosan is jól ismerte. Van hová fejlődni, felelte anélkül, hogy bővebben kifejtette volna a problémát. Csak egy ígéretes ügy kell, ami átlendít a ponton. Vinni vette alapot. És nem incselkedett tovább. Állított a hangnemen, és kimértem bólintott. Oké. Okay. Van bármi ígéretes? Még nem volt esélyem ránézni felelte Jack. Mi lenne, ha addig gondoskodna a kávéról? Vinni magára vállalta a reggeli kávéfőzés feladatát, mert rendszerint ő érkezett először a nappali műszakba. Már feltettem, oké. Okay? csattant fel színlelt méltatlankodással. Jack figyelme újra az irathalom felé fordult. Remélte, hogy majd csak akad valami, de az optimizmusa hamar megkopott. Ahogy Jennifer előre figyelmeztette, az első három akta hétköznapi túladagolásnak bizonyult. Bár nem kételkedett abban, hogy valamennyi személyes tragédia Különösen a harmadik eset, egy 15 éves fiújé, egy sem köztük, ami lekötné a figyelmét az előtte álló néhány napban, vagy akár egész héten. Aztán, mintha pofon vágták volna, amint szinte kiszúrta a szemét a negyedik aktál szereplő név. Suzanne Passero Lori legrégibb és legközelebbi barátnője, egyben házi orvosa, akit ő maga is jól ismert, sőt, tisztelt, mint elsőrangú belgyógyász, közvetlen társasági embert és tudó anyát. Habár Lori többnyire kettesben találkozott Szuzánnel, akivel havonta legalább egyszer együtt ebédelt, Szuzán férjével, ebbivel együtt néha ő is elkísérte őket a vacsorákra és kiemelt eseményekre. Zakatoló szívvel ürítette ki az irattartót, és futotta át az orvos nyomozói jelentést. Végig azt remélte, hogy az alaksori hűtőben fekvő tetem egy másik szuszérónak bizonyul. De a jelentés sajnos beigazolta a legszörnyűbb félelmeit. Az elhunyt, a menhetteni memoriál kórház orvosaként dolgozott és tragikus hirtelenséggel, láthatóan jó egészségi állapotban halt meg, ami elég indokot szolgáltatott a törvényszéki boncoláshoz. Felsóhajtott, és maga elémerett, miközben már is azon törte a fejét, hogyan hívja fel a feleségét ezzel a szörnyű hírrel. Mintha Lorinak nem lenne épp elég gondja otthon és új munkakörében, az igazságügyi orvostani intézet frissen kinevezett vezetőjeként egy 600 embert foglalkoztató és éves szinten 75 millió dollárból gazdálkodó szervezet élén. Erre az érzelmi megterhelésre végképp semmi szüksége. – Valami gond van? – érzékelte Jennifer a reakcióját. – Ja, mondhatjuk. Jack gyors pillantást vetett Jenniferre, aki szintén jól ismerte Lorit. Felesége akkor a hatást gyakorolt egykori dajkája leányára, hogy az jó részt neki köszönhetően lett orvos és törvényszéki patológus. Sóhajtva emelte fel az aktát. Úgy tűnik, nekünk kell felboncolnunk Lori legjobb barátnőjét. Úramatyám, sápadt el Jennifer, mi történt? Jack visszatért az aktához, és tovább olvasta a jelentést. Úgy látom, a saját autójában... A kórházi parkolóházban halt meg. A betegápolók egyik főnöke, Ronald Cavano, talált rá a kormányon fekve, mikor megérkezett a műszakjára. Itt az áll, hogy nem tudta kitapintani a pulzusát, és egy nővér segítségével próbálta újraéleszteni, miközben értesítette a sürgősségi osztályt. – Alig, ha nem szívleállás – szúrta közbe Jennifer – Végül a sürgősségi orvosa is erre jutott, bólintott Jack. Mielőtt visszafordult, Jenniferhez és a fejét rázta. Tettenetes tragédia! Iszonyú csapás lesz Lori számára. Nem csak egy jó barátot veszített el, de egy odaadó orvost is, akihez mindig fordulhatott. A nyomozók közül kiárt el az ügyben? kérdezett rá Jennifer. Kevin Strauss! Jack tovább folytatta az olvasást. Az jó! Egyetértek, mormolta Jack. Hát, ha már szívrohamot kell kapni, nincs alkalmasabb hely egy kórháznál, jegyezte meg vinni kávékészítés közben. Kivéve a kórház parkolóházát, horkant fel Jack. A sürgőségiről küldtek újra élesztő csapatot, érdeklődött vinni. Perceken belül, bólintott Jack. Úgy látom, nagy energiát fektettek az újraélesztésbe, miután a betegápolók főnöke és a nővér szerint a páciens kezdetben bíztatóan reagált a kísérletekre. – A pulzusa is visszatért? – kérdezte Jennifer. – Nem. Pulzust nem érzékeltek sem a garázsban, sem a sürgősségin, ahová az újraélesztési kísérletek közben beszállították. – Akkor mit értenek azon, hogy bíztatóan reagált? Ebből nem derül ki, csóválta a fejét Jack. Voltak a páciensnek szív problémái? Nem úgy tűnik. Viszont volt egyes típusú cukorbetegsége, amiről nem tudtam, sőt, szerintem lorisem. sem. Ez azért meglepő, tekintve milyen régóta ismerték egymást. Nos, a szívleállás nem éppen ismeretlen jelenség az egyes típusú inzulin függő kockáztatta meg Jennifer, ami azt illeti, én már az éjjel hallottam az esetről. – Az meg hogy lehet? – nézett fel Jack az iratokból. – Az azonosítás során történt egy kis gigszer, vont vállalt Jennifer. A páciens férje vállalta, aki érthető módon felzaklatta magát és közölte, hogy szó sem lehet boncolásról követelte, hogy a holttestet haladéktalanul szállítsuk át az általa megjelölt temetkezési vállalkozóhoz. Nekem kellett megnyugtatnom és lebeszélnem erről. Amikor végül hajlandó volt meghallgatni, elmagyaráztam neki, hogy nem adhatjuk ki a holttestet, mert a felesége váratlanul és jó egészségi állapotban hunyt el, ezért törvényi kötelességünk megállapítani a halál okát és módját. Biztosítottam róla, hogy az ilyen esetekben a halott szemle sajnos elkerülhetetlen. Azért kicsit meglepődtem a reakcióján. A férj neve véletlenül, nem Ábraham Ahmed? Ha Jack el is játszott volna a gondolattal, hogy talán egy másik Susan Passero halt meg, a férj nevének említése eloszlatta minden maradék kétejét. Te jó ég! Nyögött fel. Ez döbbenet. Elárulta, hogy miért van a boncolás ellen? Igen. Azt mondta hithű muszlimként, nem akarja halogatni a temetést. Hát ma is tanultam valamit. Jó sok időt eltöltöttem ebbivel, már mint a férjel, de nem is sejtettem, hogy muszlim. Mit mondtál neki? Közöltem, hogy a boncolás nagy valószínűséggel mindenképpen megtörténik, de igyekszünk gyorsan és a legnagyobb kegyelettel végezni. Egy korábbi eset kapcsán olvastam arról, hogy az iszlámban a boncolás elég ingoványos terület, ezért tudtam, hogy annyira nem egyértelmű a helyzet, mint ahogy a férje beállította. Úgy tudom, a Korán külön nem rendelkezik erről. – Beérte ennyivel? – Nem igazán, – ismerte el Jennifer. – Láthatóan teljesen kiborult. Arra biztattam, hogy reggel térjünk vissza erre, mert addigra meg lesz, kire az ügyet. – És eldöntötted már, kire osztod? Azt gondoltam, megcsinálom én magam, – felelte Jennifer. – Úgy tudom, a muszlimoknál jobban veszi ki magát, ha a boncolást végző orvos azonos nem és miután már beszéltem a férjjel, ez is tűnt logikusnak. Ó, ember! nyögött fel Jack, miközben megrázta a fejét, és idegesen beletúrt hajába. Azt hitte, ennél rosszabb már nem lehet a napja, de láthatóan tévedett. Jobb lesz, ha felhívom ezzel Lorit, mielőtt még elkapja a gép szíj, de nem lelkesedek a feladatért, nagyon ki fog borulni. És miután így is van elég gondunk, amint azt vinni találóan megjegyezte, nem szívesen leszek én a hírvivő. Akkor talán felhívhatnám én, ajálkozott nagylelküen Jennifer. Kedves tőled, de nem, rázta a fejét Jack, ezt nem passzolhatom át senkinek. Reggel, rossz lábbal indítottam, de most már nem táncolhatok vissza, előszeretettel keverte a metaforákat. Jennifer felvette a telefont az asztal túlsó végéből, hogy odatolja elé. Jack jelezte, hogy inkább használja a mobilját, de előtte még egyszer átolvassa Kevin Strauss jelentését, tudta, hogy Lorinak egy sor kérdése lesz, amit lehetőség szerint meg akart válaszolni. Egy frissen főtt kávé bátorításul, kérdezte Vinny, a gúnyolódás leghalványabb jelenélkül. Az jó lenne, Jack már is nekilátott, hogy újra elolvassa és emlékezetébe vésse Szú legfrissebb laboreredményeit, különös tekintettel a glükóz és koleszterin értékekre. A jelentésből kiderült, hogy Kevinnek alkalma nyílt áttekinteni Szú teljes digitális egészségügyi adatállományát, Kezdve azzal, hogy gyerekkorában megállapították nála az egyes típusú cukorbetegséget, de őt leginkább az érdekelte, hogy akadte bármilyen feljegyzés korábbi szív problémákról. Semmi ilyet nem talált. Még a legfrissebb és viszonylag új rutin EKG is teljességgel szokványosnak tűnt. A nyomozók szokás szerint alapos munkát végeztek. Mormolta maga elé, miután végzett az olvasással. Zakója zsebéből elővette a mobiliát, és visszavonult az egyik fotelbe. Vinni kihozta a gőzölgő kávét, és letette mellé a kis asztalra, amit kimért biccentéssel nyugtázott, miközben előkereste Lori számát. Miután belekortyolt a forró kávéba, ujjával lassan rábökött a hívás ikonjára.